Реакція. Щось сполучається з чимось, щось відбувається, життя триває. Палець рефлекторно смичиться, рана рухає краями, наче нипає ротом щойно виловлена риба. Бранко прикусує губу і дивиться у вікно. Потім витягає з коробки прозору Скоринку пластера старанно заклеює поріз, допомагаючи собі зубами чомусь зітхає. Ще потім Бранко замислюється, чого ж він хоче далі. Виявляється, хоче чаю. Запарює пахучу трав'яну суміш, додає дрібку змеленої, сушеної ожини. Сидячи із горням на ліжку, він думає, про гори Карпати. Там можна лягти в траву обличчям і брати губами живу перестиглу ожину. Щоправда, так буває вже наприкінці серпня чи й у вересні, а ще йому хочеться піти до озера Несамовитого і кинути у нього камінь, викликаючи «А рідник, це небезпечно, Бранко почуватиметься дуже винним, якщо...» «А рідник не з'явиться, а не пошле на гори триденний град, який поб'є селянам усю садовину і городину. І без того вбогу в тих краях. А що, якщо диявол таки вийде з води і пообіцяє Бранкові виконати його найзаповітніше бажання? А що, якщо? Форма запитання, яка може вбити Бранка, колись таки вб'є. Він заплющує очі. На силу ковтає клубок гарячої рідини, що засів у горлі, виявляється, не випив ще й половини, але більше не зможе. Горня з недопитим чаєм, як вчила його колись мама, акуратно накриває полотняною серветкою. Адже не хоче, аби диявол скупався у його питві. Бранко лягає горілиць, закидає ноги на стінку над собою і починає думати, куди піде на прогулянку сьогодні, аби побачити щось нове і водночас не дуже відхилитися від звичних маршрутів. Важко побачити щось нове, коли тобі стільки років, йому за тридцять чи то вже так, під сорок. Він перестав розуміти цю різницю тепер, як раніше перестав ідентифікувати себе із власним паспортом і любити незнайомі шляхи. Останній страх, може, він родом з дитячої боязні покарання за недозволений вихід з дому, а може, то страх втратити щастя крихке, як зачерствіле вівсяне печиво. Щоб бути Щасливим у якомусь одному місті потрібно бачити в ньому всі інші, в яких лише прагнеться побувати. Бранко не хоче до інших міст, йому достатньо уявляти. І інші міста все одно не будуть такими, як йому хочеться, все одно розчарують. А приїхавши колись незнайомцем у це місто, він пережував його серцевину і зліпив на свій манер, так ліплять коника з хлібного м'якуша. Бранко має особисте місто зі своїми власними маршрутами, де по дорозі із супермаркету до офісу місцевих переробників сміття його перестрівають усі столиці світу. Відхилитися від звичних прогулянкових трас означає зруйнувати власноруч побудоване. Крокобік, і ти вже у незвіданому світі своїх дитячих страхів, де над річкою за півтора кілометри від дому шарудять щорі в очеретах, селяться кажани в доплистих вербах між споначилих дерев шугають сови. А трави ростуть так швидко, що можуть заплести тебе з ніг до голови. Щойно ти заклякнеш на хвилину із роззявленим подиву ротом. Тобі туди ніколи не можна було бранку. Він зітхає і опускає ноги на підлогу. Мабуть, він подзвонить мені і розповість, що у місті весна...